Hezký den nahráno v přešticích 22. listopadu 2025. Mám rád od dětství různé hry, jsem i v herní databázi. Tam jsem od roku 2019, už asi 6 let. Dodnes hrají různé gamebooky a různé retro hry nejen české. Můj bratr František Kocfelda je mé dvojče a také má rád adventury či gamebooky jako já. Oba hrajeme rádi od dětství třeba hru Kolonii 28, Warcraft či Rytíři Grálu, všechny tyto tři hry jsou z devadesátých let. V devadesátých letech jsme hodně hráli různé gamebooky. Kdysi jsme měli PC 386 a to v dekadesátých letech a naše první PC hra byla Kolonii 28 s žlutým robotem. Hodně mám rád z herního žánru clickpoint adventury typu polda s přitroublým poldou pankrácem. Bratr není až tak zběhlý na PC či notebooku jako já s úctou Petr Kocfelda.